28. Hát engem sohasem ejtett rabul. Ez edvárd otthona volt, az a hely, ahol Ingrid született és gyerekeskedett, ahol iskolai szünidők alatt apjával lovagolt és horgászott. Oda néz! ott estem le a lóról. Apaszt hitte végem van, pedig csak agyrázkodásom volt. Nézd, itt üldögéltem és álmodoztam a jövőről. Látod azt a rózsabokrot? bokrot? Mögötte csókolt meg az első fiú. Mindig olyan udvariasan hallgatta mámodozó emlékezéseit, hogy már rég kellett volna kapnom. Egy szerelmes férfi nem hallgatja ilyen szemtelenül a szerelmese gyerekkori történeteit, és nem nézi ilyen hűvös tekintettel a házra, amely óvta, védte valaha a szeretett leányt. Szombat este, Hartley felé a kocsiban a manna szemével fölidézni Hartley-t,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 Ingrid, Sally és Jonathan jött elém a kocsi felhajtóra. Edvár épp telefonál a szobájában. Jól utaztál? Hm, gyorsan ide értem. Anna és Martin csak később fut be. Annának valami munkát kell befejeznie. Megkértem Sessit, negyed tízre időzítse a vacsorát. Addigra remélhetőleg megérkeznek. Üdvözlöm, uram!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 De azért a 74 mégis figyelemre méltó szám. Azt hiszem. Bizony az? Jól nézett ki. Mindig valahogy rózsásan fény lett körülötte a levegő. Illett a korához. Iszol valamit? Köszönöm, viszkit kérnék. Ingrid, hallom, hogy Martin és annak késik. Igen. Kedves tőlük, hogy eljönnek. Elég unalmas lehet nekik